«Ходи сюди, не обертаючись», – сказала людина. Ще коли Марта стояла під боком, їй здався знайомий цей силует: Широчені плечі, кремезний збитий тулуб, кошлата нечесена голова. А коли вона слухняно підступила з боку та помітила зелені вогники, що на мить спалахнули в глибоко посаджених очицях, коли чоловік побачив, як шкутельгає мовчун, для сумніву не залишилося місця. «Доброї ночі, – сину Мірошника тихо сказала Марта, не зграбнув, мощуючись біля багаття та простягаючи до вогню руки, а помовчавши, додала «Доброї ночі, сивий». Низькорослим мірошників син скуйовдив п'ятерицею в копицю свого русявого волосся, і при відблисках багаття відразу стало помітно те, що вдень приховувало яскраве сонячне світло. Срібні нитки пронизували густі пасма. Дай сюди ногу, дай кажу, не тремти, не вкушу. Судомно здригнувшись від останніх слів, Марта витягла вперед ногу, і дуже зашкарублі пальці щільно обхопили щекотку. Жінка охнула, мовчун, який лежав неподалік, стривожно підняв голову. Але біль майже відразу вщух, швидкі дотики розганяли пухлину. Марта розслабилася. Її раптом захотілося спати. Але в цю саму хвилину мірошників син перестав розминати постраждав ногу, і помітно послаблений біль все-таки повернувся. Ні зотре покуляєш, заспокійливо буркнув сивий, розім'яв із хрусткотом пальці і кілька разів струснув своїми лаписьками, намов скидаючи краплі води. «Ціле все!» «Навіщо ти це робиш?» Слова вихопилися самі собою на самохідь. «Що?» «А справді що?» – подумала Марта. «Навіщо врятував одвовків? «Навіщо відпустив Джоша?» Навіщо розпалив багаття? Дурна ти, жінко! Сивий підкинув, оберемок дров у вогонь і в задумів тупився перед собою. Ох, і дурна! Тобі радіти треба, плакати від щастя, а ти з питаннями чіпляєсь. Чи тобі не однаково, чому живою залишилася? Доживеш до ранку вже щастя, до корчми габершлягової доберешся, радість. Зовсім із наших країв зникнеш, до кінця днів святкуватимеш. Біля нічного багаття правди не шукаю, ні. біля нього або сплять, або казки до ранку розповідають. Зрозуміло? Марта нічого не зрозуміла. Найменше їй хотілося зараз розповідати, чи слухати казки. А Мірошників син, схоже, не жартував. Він примружив свої зелені очі, відкашлявся, немов пробуючи голос. Жив собі в тутешніх місцях Мірошник, глухо проказав силий. жив собі в тутешніх місцях мірошник із рядових млинарів Стахом звався Стахом Сокирою прислів'я в їхній родині побудувало у нас що не Сокира, то Сокира млин у них був старий ще прадідівський але роботящий Народ, зведу сильхмару и суну. Кто зернобис, кто по Борошенце, а кто и просто так.